Микола Пилипович замислився. «Ну, по-перше, у мене глибокий карієс і цей. Пульпіт!» – єхидно підказав Петро. «Пульпіт, пульпіт! І це не факт, що його нема. А во-вторих, лічить я буду не себе, а тебе!» Він радісно ляснув у долоні. «Точно! Ти ж у нас молодой, Лічитися це не хочеш, а я як старший товарищ...» «Побачив, що у тебе проблеми з головою», – майор весело хихотнув. Прийду до неї, скажу – спасай. Нормально?» Петро закусив губу. «Вам видніше?» «Конечно, видніше. І у тебе руки розв'язані. Можеш роботить на повну котушку, не то що больной. Ти ж думаєш, що здоровий, от і працюєш на повну котушку, а я безпокоюсь. Петру не відповідав, і, відчувши, що вже остаточно переміг у цьому маленькому змаганні з підлеглим, майор змінив тон. «Ти не розстроюйся, це ж завдання отвідственне, А у мене опит. Ти по молодості можеш дров наламать, а баба – об'єкт серйозний». «Так я ж не заперечую, я розумію. Ви ж і возрастом до неї більше підходите. І лейтенантові вуста скривила гидка посмішка. Кожна операція закінчується успіхом або не успіхом. Але так тільки здається, бо насправді кожна операція закінчується звітом. І це мудро. Що таке одна конкретна справа порівняно з історією організації? Краплинка досвіду не більше – але ця краплинка падає у море сотень тисяч таких звітів, і з нього завтра народжуватимуться нові операції, а з них – нові і нові. Так влаштована служба, так влаштували її ще батьки-засновники, а вони розумілися на своїй справі. Микола Пилипович чудово розумів цю істину, адже мали оперативний досвід – Відучив його беззастережно покладатися на пам'ять Так само, як відучив відкладати підготовку звіту на останні дні З Києва операція буде виглядати зовсім інакше А якщо не фіксувати інформацію по ходу справи, потім буде важко Тому Микола Пилипович вів щоденник Зовні цей щоденник геть не був подібний на традиційні грубі зошити та й записи в ньому не були розбиті малюнками, як то годилося у романтичному 19-му Не схоже він був також на розкреслені тежневики бізнесменів. Це були прості аркушики, густо вкриті з обох боків, суцільною смугою записів, без абзаців та проміжків. Не сшиті між собою, вони навіть зберігалися окремо, у різних відділеннях майорового дипломата. Ви тільки не подумайте погано про нашого героя. Він зовсім не порушував правил конспірації. Тексти на аркушиках не змогла прочитати б жодна, крім автора «Жива душа», бо писав він їх за власною кодованою системою, надійність якої було підтверджено на найвищому рівні. Свого часу, ще коли носив лейтенантські погони, він дав свої записи колегам з відділу «Дешифрування для перевірки». І розумники-кібернетики повернули їх із висновком. Наданий текст не має в собі жодної регулярної структури, тобто ніяких ознак шифрування. Вони мали рацію, бо справді розумілися на шифрах. А те, що писав Микола Пилипович, зовсім не було шифровкою у буквальному розумінні цього слова. Його швидше можна було вважати реєстром власних асоціаційних нагадувань, списком посилань на відповідні блоки людської пам'яті. Так що розшифрувати його можна було, хіба що маючи в комп'ютері повну копію мозку автора. І от, поки лейтенант після сеансу бабиного лікування хропів, розкинувши своє могутнє тіло на ліжку, Акуратний Микола Пилипович взявся до записів. Він прилаштувався біля вікна, одночасно контролюючи подвір'я. Старенька хазячина лампа з прогорілим абажуром була низько нахилена над папером. Вона добре освітлювала текст, але не заважала спостерігати за доріжкою серед дерев. До того ж, з метою конспірації – майор поклав свої аркушики у грубий зошит, що у ньому записував безцінні фольклорні відомості. «Усе зрозуміло, не спиться науковому працівникові, – обробляє чергові здобутки. Десь далекої жінки виводили складне багатоголосся, змагаючись із степовими цвіркунами, а на папір рядок за рідком лягали зрозумілі тільки авторові записи. Майор ретельно систематизував інформацію, бо за три дні сталося стільки, що не розсортуй його одразу, потім ніколи не розбереш. Операція істотно просунулася вперед. Щоправда, це сталося ціною здоров'я колеги. Проте майор не відчував докорів сумління – Якщо цей Бовдур дозволяє себе бити, сам винуватий, а якщо це ще й можна повернути на користь операції, тим краще. Нічого важливого йому не відбили, крім голови. Але голова більше потрібна старшому групи. Микола Пилипович, попри непогану підготовку, завжди намагався уникати фізичного контакту, мудро вважаючи, що проти лому нема прийому, а справжні перемоги досягаються зовсім не за рахунок біцепсів. Тепер належало скористатися з лейтенантового проколу, і майор зафіксував для себе перший номер у списку для розробки – «Баба Кабачиха». Варіанти з зубом вона чітко розколола, але тут доречно трапилася Петрова голова – «Непроста бабуся». Якби знати, що лейтенанта так відмолотять на танцях, не сувався б із своїм каріесом. Далі. Справа з лейтенантом, випадковість чи свідомий спротив? Треба розібратися. Вірно сказано, що перемогу від поразки ти не повинен відрізнять. Але точніше буде так. Будь-яка поразка є складовою майбутньої перемоги. Навіть іще краще – маленька тактична поразка повинна стати складовою великої стратегічної перемоги. І хоча тезі явно бракувало поетичності, Микола Пилипович задоволено посміхнувся. Але подивимося, що далі. Микола Пилипович замислився. Трохи осторонь у спогадах буваніла поста діда Юхима. Противний дід – Хоч однозначно оцінити його поведінку важко, не дав води двом подорожнім, чи не розшифрував він їх, користуючись своїми здібностями?